Розділ 5. Агай єдинорога був розташований в Ардені, на південний захід від Колвіра, край тієї горбистої місцини, де рівнина остаточно спадає у Гарнатську долину. Попри те, що сам Гарнат було проклято, спалено, завойовано і зруйновано протягом останніх років, прилеглі верховини залишилися недоторканими. Гайди-батько, за його словами, бачив єдинорога багато років тому, і де трапилися незвичні події, через деякі він почав вважати цю тварину покровителем Амбера і навіть узяв її на свій гералдичний щит. Був, наскільки нам відомо, закутом між морем та Гернацькою долиною, частково схованим від зацікавлених поглядів за 20 чи 30 кроків вищого гребеня. Там, на асиметричній галявині, було зі скель маленьке джерельце. Вода з нього наповнювала чистий став, а відтак крихітним потічком плила в Гарнецьку долину і нижче. Саме туди ми з Джерардом поїхали наступного дня, вирушивши достатньо рано, аби вже на півдорозі з Сколюера перш ніж сонце вмиє сяєвим океан і повною мірою розільється в небі. Тієї миті Джерард притримав вішки. Він зліз з коня і кивнув мені зробити те саме. Я послухався, лишивши зірку і в'ючака біля власного великострокатого коня Джерарда. Слідом за ним я пройшов здюжену кроків у всипану гравієм котловину. Брат спинився, і я підійшов до нього. «У чому справа?» – запитав його. Джерард повернувся і поглянув на мене. Його очі звузились, а щелепи міцно стиснулися. Він зняв плащ, склав його і поклав на землю. Розтібнув шабельтас і поклав його на плащ. «Знімай меча і плащ», – мовив він, – «вони лише заважатимуть». Я вже запідозрив, що саме гряде, і вирішив, краще не опиратися. Зняв плащ, поклав судний камінь біля Грейсвандера і знов став навпроти брата. Мовив до нього тільки одне слово. «Чому?» «Минуло багато часу», – відповів він, – «і тим міг забути». «Він...» повільно наступав. А я заткував, виставивши руки вперед. Він не нападав на мене, я завжди був швидшим. Ми обидва присіли, і його ліва рука здійснювала повільні, хапальні рухи. Права розташувалося ближче до тіла, і злегка тремтіла. Якби вибір місця бою з Джерардом був за мною, я точно обрав би інше. І він, звісно ж, знав про це. І взагалі, якби я мав битися з Джерардом, то не захотів би робити це голіруч. «Клинок» або «Квотерстав» дали б мені перевагу. «Квотерстав» – англійська бойова жердина завздовжки 1800-2000 мм, приблизно 200 см біля 2 метрів. Насправді все, що передбачало швидкість і стратегію, давало мені шанс несподівано бити, утримуючи брата на відстані. Я міг би втомити його, а тоді наступати сильніше і сильніше. Звісно ж, він знав і про це тому й заманив мене у пастку. Я добре знав Джеральда, отже розумів, що зараз маю грати за його правилами. Він із кожним кроком підступав усе ближче, набираючи швидкість, а я кілька разів відводив його удари. Зрештою я наважився, пригнувся і напав. Швидкий і важкий удар лівої руки потрапив йому в живіт. Він міг би розтрощити міцну дошку і точно порвав би кишки простому смертному. На жаль, Час не пом'якшив Джерарда. Він застогнав, але заблокував мій удар справа. Ростягнув праву руку під моєю лівою і схопив мене за плече ззаду. Я швидко ступив до нього, перечуваючи, що він учепиться мені в плече так сильно, що не зможу вирватись. Розвернувшись, подався вперед, так само захопив його ліве плече, поставив праву ногу під його коліно і зміг повалити брата на землю. Однак він не розчепив рук. Тож я упав на нього. Я сам відпустив його, щоб ударити в лівий бік правим ліктем. Кут був небездоганним, тож його ліва рука здійнялася мені навперейми, якось чепившись із правою в мене за головою. Я вже міг вислизнути від Джерада, але він досі стискав мою руку. Якоюсь миті я міг прямо вдарити його в пах, але стримався. Не те, щоб мав якісь моральні принципи, котрі заважали мені бити чоловіків нижче пояса. Просто я знав, що варто вдарити туди, як Джерард інстинктивно розтрощить мені плече. На томність поранивши руку обграві, я примудрився зігнути ліво за його головою, а правою прослизнути між ногами і схопити за ліве стегно. Зробивши це, перекотився, намагаючись випростатися, що й на ноги опинилося піді мною. Хотів підняти його над землею і кинути назад, добряче стукнувши плечем у живіт. Але Джерард розвів ноги і перекотився ліворуч, змусивши мене перекинутися через його тіло. Я відпустив його голову і нарешті звільнив ліву руку. Тоді повернувся за годинниковою стрілкою, висмикнувши правицю і спробував знайти точку опори. Та з Джерардом таке не проходило. Він уже склав руки під собою. Одним потужним ривком він звільнився, перекинувся і зіп'явся на ноги. Я випростався і відскочив назад. Джерард одразу ж рушив на мене, і я збагнув, що коли й далі боротимуся з ним голіруч, він поб'є мене на заздрість усім чорта. Потрібно було ризикувати. Я стежив за братовими ногами, і коли вирішив, що слушна мить настала, пірнув під його розкриті руки якраз тоді, коли він переносив вагу на ліву ногу та підняв вправу. Схопив його праву кісточку і підняв за спиною на чотири фути – він гепнувся вперед на лівий бік. Попри біль Джерард зумів підвестись, але потужним ударом зліва у щелепу я знов повалив його. Підводячись, він похитав головою і захистився руками. Я спробував поцілити йому в живіт, але не потрапив, бо він повернувся, тож мій удар припав на стигно. Йому вдалося втримати рівновагу, тому брат знову рушив у наступ. Я кружляв навколо Джерарда, пориваючись зацідити в обличчя. Двічі вдаривши його в живіт, відскочив. Він усміхався, знав, що боюся підходити ближче. Спрямувавши удар йому в живіт, я таки потрапив у ціль. Він опустив руки достатньо, щоб я міг вдарити по шиї, якраз над ключицею. Та цієї миті він виставив руки вперед і схопив мене за пояс. Я щосили заїхав йому до в щелепу, але це не завадило братові, Ще сильніше стиснути мене і підняти над землею. Надто пізно завдавати нового удару. Масивні ручиська Джерарда вже добасили мої нирки. Я намацав великими пальцями його сонні артерії і натиснув. Однак він і далі піднімав мене над головою. Я розчепив свою схватку і зрештою відпустив його. А тоді він швиргонув мене спиною в гравій, як селяни, що кидають на скелі випрану білизну. Перед очима блимали різнобарвні спалахи, увесь світ виблискував, і здавався напівреальним краєм. Коли він знову потягнув мене за ногу, я побачив його кулак.